Fekete István Zsellérek 12. kazetta első sáv. Sétálgatott előtte, bebenézett. Később már úgy érezte, a cégtáblán nem Ámon neve van, hanem az övé. Dr. Zsellér Péter terménykereskedő. Most már utat érzett a talpa alatt. A testpedés és agyonjárt, kicövekelt országútjáról lelépett. Nem kell a nyugdíj, és nem fog könyökölni. Protekció se kell principális akinek a lányát kell elvenni. Amit tanult, és amit tud, nem a hivatalok szűk csatornájába fogja önteni, hol szintelen keverék lesz belőle, és ami érték van benne, az lesüllyed a fenekére. Gondolatait maga akarja elvetni a maga földjébe. Látni akarja, amikor azok életre kelnek, és maga akar azokról szüretelni. Ősz volt ekkor, de nevetett a nap, nevetett az ég, és mosolygott Péter is, amikor benyitott dr. Ámon irodájába. Doktor Álmon urat keresem. Zsellér joghallgató. Tessék, kollega úr. Az üzlet? Nyavajgás. Egy megyeget, de rengeteg munkaárán. Miért érdekli ez? Hogy maga is? Nagy gyakorlat, izgalmas napok, tőke, kereskedelmi ismeretek. Nem egyszerű dolog ez, kollega úr. Egy jó, kényelmes iroda, biztos állás, nyugdíj, az igen. Ámond doktor meggyőződés nélkül beszélt, és figyelte Pétert. Amikor az irodát említette és a nyugdíjat, Péter indulatosan legyintett, mintha vissza akarták volna terelni valami posványba, ahol eddig fulladozott. – Akkor inkább hazamegyek szántani vetni. – Kolléga úr földbirtokos? Nem. – Az édesapám parasztember. Ámond doktor meghökkent. A gépíró kisasszony megállt a géppel, és felnézett, mintha az asztalra ütöttek volna. Nem beszélem le, kolléga úr, de nem is bíztatom. Hol akarja elkezdeni? Itt. Mint fizetés nélküli gyakornok jelölt helyettes? Ha megengedi. Kisasszony, bemutatom magának az álmoniroda egyetlen önzetlen tagját. Péter akkor ment be az irodába, amikor akart. Ő pedig sokszor akart. Mindent akart látni és tudni. Új világ nyílt ki előtte. A kereskedő életének vibráló forrongása, változatossága és megállás nélküli szellemi munkája. Tetszett ez neki. Átfogni még nem sokat tudott, de amit látott, azt tisztán látta. Új fogalmak zsibontak benne, melyek most még csak elképzel dolgokhoz tapadtak. De minden alkalmat megfogott, hogy az életben is lássa az árut, a csomagolást, a minőséget és a munkát, mely az árut piaszképessítette. Nem vette észre, hogy Künt már a tiltopogott, és nem vette észre, hogy már véleményt mond, néha ellenkezőt, mint önként vállalt főnöke. Kisasszony, mit szól a gyakornok úr önálló véleményéhez? A kisasszony gép volt. Szorgalmas írógép. Mit szólt volna? Azt hiszem, a főnök úrnak van igaza. Rosszul hiszi kedves. A gyakornok úr óvatos ember. Úgy látom, a gyakornok úrnak hírei vannak erről a cégről. Igen, véletlenül hallottam. Valami biztosíték kellene. Én nem engedném el az árut. Az a cég már csak a látszatból él. Ámond doktor lázasan telefonált. Úgy látszik, nem kapott biztató híreket, mert a rendelés nem szállította le. Három nap múlva pedig Péter bevitte egy sörözőbe. – Szervusz, öregem! – mondta. – Én vagyok az idősebb. – Ezt pedig délután felveheted a kasszától. 2000 pengőmet mentetted meg. Péter visszatolt az utalványt. – Nem ezért tettem. Ámond nem nyúlt az utalványhoz. – jegyezd meg magadnak! – hogy pénzt elutasítani csak a milliómosoknak és a hülyéknek van joguk. Reális kereskedő ember minden megfogható pénzt megfog, és lehetőleg meg is tartja. Péter ezután elvette a pénzt, és este pedig virágot vitt Hildának. Most már nem haragodott rá, és úgy érezte jó örömet szerezni. Jó adni. Talán jobb, mint kapni. Te, Péter, hunyorgott Laci, ha terveid vannak Hildával, csak szó, és én félreállok. Ilyennel nem jó tréfálni, csóvált a fejét Wolfmama. mama. Ma is veszekedtek velem. Már tír vagyok. Hely, miért adtam fejem tiralmas dolgokra? A Lacinak tunílik sosem ő be a feje lágya, magyarázta Hilda. Arról beszéltünk, mi legyen az üzlettel, ha apáik öregebbek lesznek és pihenni akarnak. Eladjuk. Péter iette nézett Lacira, az csak mosolygott. Péter meghajtotta magát Wolfnéni előtt. Wolfnéni, ezenre megkérem Hilda kezét. Az üzlet marad. Én pedig hozzá megyek. Ne bolondozzatok. Én pedig visszaadom Hildának az összes titkos és nem titkos csókokat, és megyek. De most beszéljünk komolyan. Péter, igazat Hildának? Természetesen. De akkor miért tanulok? Beállok a pult mögé, és mérem a magyar borsot. Azt is. Közben pedig egy diplomás ember intelligenciájával méred a lehetőségeket, kalkulálsz, okoskodsz, díszítel, bővítesz és vezeted az üzletet. A cégtáblán pedig az lesz, hogy Doktor Ugi László csemmege kereskedése. Csóválják majd fejüket az emberek. Nem csóválják, Laci, hanem, ha van eszük, megemelik a kalapjukat. Laci most már nagyon komoly volt. Így gondolod, Péter. Így gondolom, Laci. Maguk elé néztek, mert érezték, hogy valami elhatározás érik most, és Laci gúnyos pislogása mögött nehéz gondolatok járnak. Hát akkor így is lesz, és most már ne beszéljünk róla. Amikor Péter elment, kikísérték. Alig csukódott be mögött az üvegajtó, látta, hogy Hilda Laci nyakába ugrik. Ez a kép kísérte hazáig. Őt nem várja senki. Magdára gondolt, és vágyott utána. De majd másként lesz, ha doktorált már és hazamegy. Nagy gabonatermő környék. Ő is terményüzletet nyit kicsiben először, óvatosan, azután fogatai lesznek. Napal a munka, a szállítások, sürgés forgás, este egy kis pihenés és magda. Nem. Magdát soha el nem hagyja. Segíti, öltözteti, és Magda hálás meleg szerelemmel veszi körül. Elmúlt a tél, s a tavaszra már felszimatolt. Vetnek oda haza. Omlós szántások gőzölődnek a napsugárban, és a barázdákban szemű csókák járnak. A tél hidege mosszál ki a hantokból, pára lesz belőle, lágy tavaszi kékség, mely messze látszik a dombok hátán. A szőlőkben kinyitják a pinceajtót, és a cinkék tavaszi cseregése vízhangzik a fák közt, nekiverődik az ablaknak, és ott marad a levegőben, mint a napsugár. Vizsgára készült, és nézte a hegyeket. Azokon túl van valahol bartal. Süt a nap, és Magda letörli az öreg asztalt a pincében. Felrázza az ágyat, megsimogatja a párnákat. Maga elé néz. Szürke szemei titkosan mosolyognak. De messze is vagy, Péter. Ölébe csúszott a könyv. Kinézett a budai hegyekbe, és Magdát látta. Másnap reggel levelet kapott hazóról. Apja megint abona árakról érdeklődött. Nézz utána, fiam! Tavaly olyan jól sikerült minden, hogy az emberek csak neked hisznek. Nálunk különben semmi újság sincs. A vetések nagyon szépek. Az öreg Bicó Gábor meghalt, Isten nyugtassa. És török magda férjhez ment az alsó király Péterhez, akinek ugye nagy gyerekei vannak, de módos ember, és nagy szerencsé az ilyen szegény asszonynak. Milyen hűvös van, gondolta, és a levél lassan összegyűrődött markában. Leült az ablakhoz, és úgy érezte elszakadt valami gondolatai között. Az épülő utak összeomlottak, és sáros, iszapos, értelmetlenet körülötte mindent. A hír értelme még csak a földön kúszott, de tudta, hogy felmászik majd, a szívébe marja magát, és akkor ő elesett, vergődő, talán halott ember lesz. Király Péter nagy testes ember volt az alsó falu végén. Pipás, nagy hangú, ellentmondás, nem tűrő. Az esküvő már megvolt. Magda! Most maga előtt látta a kesken kis száját, szürke sejmes nézését, karja fehérségét. Magda. Majd pénzkeres titokban nekiadja, hogy építs át szegényes házukat cserepesre. Az elmúlt gondolatok tehetetlenül sírtak a fülében. Markában a levél szakadozott foszlánya volt csak, mintha valakit folytogatott volna. Most újra érezte a búcsúzások drága ülelését, és ruháján a földes szobák tiszta szagát de aztán lassan eltompult benne minden. Az emlékek ködösek lettek, és elmenőben voltak. Dobogott benne valami, mintha temetne, és a göröngyök szabályos dobbanásokkal hullanának a koporsóra. A koporsóra, mely benne volt a halottal együtt. Gondolatai most már vadul kanyarogtak a levél körül, meg nem pihentek sehol, és úgy érezte, minden, amit eddig tett, hiába való. Nincs hűség, Nincs cél, nincs ok, nincs semmi. Amikor este elbúcsúztak, mindig nézte, amíg alakja elring a sötétben, és sokszor gondolt arra, ha valaki megtámadná, az kegyetlenül megölni. És most megy, elmegy tőle, és odaadja magát másnak. A hír igazi értelme már a szívéhez ért. Tétová megsimított a homlokát, és lement az utcára. A kis gyümölcsös első almáját is Magdának szánta. Valahonnét étterem ütötte meg, befordult. Jó lesz feledni, mert megbolondul. Hozzon valami inni valót. Sört, bort, amit akar. Megitt a pohár sört. Bor is lehet. Mennyit, amennyit akar. A pincér felhúzta a vállát, és fél liter bort tett az asztalra. Ilyen üveg volt az is, amiben ő Magdának vitt bort. Megfogta az üveget, megsimogatta. Megvártalak, Béter. Sokszor ettem egyedül. Hozhat egy litert is. Talán nem is igaz. Talán apja megtudott valamit, csak azért írta. Nem. Érezte, hogy Magda elment. Még lát belőle valamit. De mindig kevesebbet. Pesgőjük nincs, kérem. Megitta azt is, aztán végig vágta magát az ágyon, gondolatai sűrűködben úztak, nyúlós semmiben. Néha felriadt, fel is ült, de aztán visszadobta magát, és nem akart gondolni semmire. Az idő aztán elhordta mellőle a bódulatot, és gondolatai újra elindultak. Hiába szorította arcát a párnához, halk suttogás járt körülötte. Valami zúgott, mint a szél azon a téli éjszakán, amikor szántásokon hóesésben jöttek haza a szőlőből. Azóta elolvadt a hó. Lábuk nyomát elhordta a szél, és elment az az asszony is, akit ő először testével, lelkével szeretett. Az utcai villanyfény az ablakot rajzolta a menyezetre. Elnyomott torz volt ez a kép. A függöny mintái elmosódott sárkányok lettek, melyek tátott szájjal, mozdulatlanul kergették egymást a levegőben. Ez már a harmadik ablak. Első volt Tamás bácséknál, második itt a városban, harmadik most a levegőben. Talán már este van, vagy éjszaka. Bartalon éjszaka. Lefeküdtek már az emberek. Királyék is. Felugrott. Nem lehet itthon maradni. Az utcán még jártak az emberek. Jól lehet tudni, mennyi idő van. De ez nem is fontos. Először egy kávéházba ment be. Sokan voltak. Megállt az ajtóban és visszafordult. Sokáig járt, kelt az utcákon. Fáradt volt már. Megállt egy helyen. Tessék parancsolni. Taxiállomás volt. A sofőr kinyitott az ajtót, Péter pedig beszállt. Mindjárt behúzta magát a sarokba. Hova megyünk? Nem bánom. Valami kocsmába? Igenis. Valahol megálltak. Péter belépett, köd volt mint mintha zenét hallott volna. Mindjárt az ajtónál leült. Bort! A pincér bizalmasan odahajolt. Tessék talán beljebb, itt az egyszerűbb embereket szolgáljuk ki. Erre, valami jobb bort? Igenis. Vizet nem? Igenis. A bor sárgán gyöngyözött előtte. Milyen ragyogó tiszta. A keljes pohának mégis volt valami árnyéka az asztalon. A sofőr? Sukta a pincér. Várjon? Várhat. Csak ekkor nézett körül a szobában. Mindenütt párok, beszéd. A cigány egy homályos sarokban volt. Később muzsikálni kezdett. Nem lehet ezt a lámpát eloltani? Homály borult asztalára. Csak a bor világított. Kemény, topázos villogása a kezére esett, amikor a pohárhoz nyúlt. A zene ringó hajladozása megsimogatta arcát. Hűsítette a lüktető fájást, de nem gyógyította. A bánatot felemelte a levegőbe, tárnyakat adott neki. Elrepült vele, és visszahozta. A primás már az asztalok között járt. Amikor Péter ránézett, a cigány feje alig észrevehetően meghajolt, mint aki tudja, hogy Péternek bánata van. A primás ismerte az embereket. Ha elmegyek, édes rózsám, messzire, a hegedük tudták, mi a búcsúzás. Ködös, mély bánattal sírdogáltak, és elmúlt időket idéztek. Péter körül elsüllyedt minden, és akárhová nézett, csak magát látta. Őszi borulásban, téli ködben, nyári éjszakában, tavaszi estében. Otthon a szőlőben, a kertek alján, a szobában, de mindig csak egyedül. Egyedül. Még egyszer. Új volt ez a nóta mindig. Friss, mint a tegnapi sírdomb csitítgató, takargató, de alatta nem gyógyult semmi. A cigányok kaphatnak valami italt? Adjon nekik! A szoba már örült. Péter élénkebb lett. Valami sebet érzett még magában, de ez mélyen volt. Nagyon mélyen. Záróra, amikor kilépett az utcára, a sofőr már tárta az ajtót. Hova méltóztatik? Mindegy. A reggeli kávéházban szónélkül bablevestettek tettek eléje. Utána pálinkát kért. Ekkor már nem látta önmagát, és nem érzett a bánatból semmit. Leülhetek? A lány erősen festett volt, és mindjárt le is ült. Keze hideg volt, tapadó, és körmei pirosak. A sofőr az ablakon át figyelte utasát, és ismerte az embereket. Bejött, és illedelmesen meghajolt. Nagyságos uram, indulni kell. Jól megnézte a pincér, mennyit ad vissza. Karját nyújtotta, és kibalagtak a reggelbe. Holnapra nem kell a kocsi? Olcsóban számítanám. Dehogy nem kell. Láthatja, hogy kell. Az emellett magától jött lefelé. Nem volt fáradt. Egyforma szürke volt minden. Nem dülöngött. A fejében feszített valami, mintha vergődnének benne fuldokló gondolatok. Ágya friss, fehér volt és hideg. Ledobált magáról mindent és belezuhant valami kerengő mélységbe. Amikor felébredt, még nappal volt. Tiszta sebb volt belül, égett mindened, de amikor a levélre gondolt, szinte jól esett neki, hogy más fájdalom is van a világon. Jó ez a fájdalom, mert nem érzik mellette a másik. Az igazi. Szekrényéből konyakot vett elő. Még fel sem volt bontva. A szagától megrázkódott, és az első korty megfordult benne, de aztán az égés megszűnt. Kezes ereszkedett annyira. A lebukó nap különössége lángolását verte a falakra, olyan színe volt, mint a tegnapi bornak. Pénze fogyóban. Ettől megijedt. Pénz kell. Megírta a levelet. Nagyobb összeget kért. Küldjön az apja. Ha híreket tud küldeni, küldjön pénzt is. A pénz egyrésze harmadnap megérkezett. Nem mondtad, fiam, hogy ennyi pénz kell. Holnap kiveszek a takarékból, és azt is küldöm. A gabonárakról nem írtál. Nem. De nem is ír. Mi köze hozzájuk? Mi köze az a tetves faluhoz? süllyedjen el ott, ahol van. Aki pedig urat akar nevelni a gyerekéből, az fizessen. Egyik nap, amikor felébredt, Laci pár sorát az asztalon. Mi a bajod, Péter? Nem tudtam beléd lelket verni. Nagyon meg vagyok ijedve. Hét órakor visszajövök. Gyorsan öltözködött. Minek jön ide? Hagyja őt békén. Ezen a napon nem volt nyugta. Alig ült le valamelyik budai kocsmába, már fel iskelt. Az éjszakázások reszketővé tették, ha bevágtak egy ajtót, felrezzent. Menjünk. A taxi sorra vette a Dunapartot is. Nem rendelt már üvegbort, mert úgyis ott hagyta, csak egy-egy pohárral. De erős legyen, már valahol a Ferencvárosban jártak. Ez már nem nekünk való hely, mondta a sofőr. Mindegy, ez is jó. A kocsmáros beljebb tessékelt az előkelő vendéget. Női zenekar. A citerák pengése felviharzott, amikor benyitottak. Régi ház lehetett, mert a terem boltajtásos volt, mint a Bartali tisztartóék kapolja. A vendégek sapkában ültek, és némelyik sáthordott. hordott. A bornak már nem érezte az ízét. Talán abszint, mondta a kocsmáros. Legyen abszint. Ettől aztán különös mámat kapott. Ismerős és megtörtént lett minden. Nem unalmas így egyedül? Péter mosolygott. Kérem, gondoskodhatom szórakoztatásáról. Pár perc múlva elegáns hölgy állt meg asztalánál. Jó estét, szabad? Péter ezt sem bánta. Inni? Amit akar. Pesgőt? igyon Pesgőt. A nő is ismerte az embereket. Elmélázó lett, és csendes. Nekem is volt nagy bánatom. Akkor a Dunából fogtak ki, bár hagytak volna. Apám különben ezredes volt. Péter megsajnálta, mert a lány megtörölte könnyes szemét. Igen, ezredes, ő ide jutott, de ne higgy, hogy ő akárkinek leül az asztalához. Nem, Péter nagyon tévedne, ha ezt hinné. A lány különben csinos volt, és szemei szürkék. A zene már messziről hallatszott, csak a lány szemei közel jöttek. Magda, parancsol, szívem! Menjünk haza, menjünk, szívem! Amikor kiszálltak az autóból, a sofőr utána szólt a lánynak: Kisasszony, aztán hiba ne legyen! Miféle hiba? A nagyságos úr bácsikája rendőr felügyelő, és tudom, mennyi pénze maradt. Az ilyesmi nálam ki van zárva? Kinek néz engem? Jó, jó, én itt várok. A gondolatok nehezen törtek fel, és nehezen lett a tárgyaknak alakja. Az óra ketyegés először, mintha az ajtó előtt vert volna, de aztán közelebb jött, és kerek számlap lett belőle. A tükörben feküdt valaki, alcra borulva, és háta volt. Péter becsukta Péter becsukta szemét. Majd elmúlik. De az óra mind hangosabban szórta szét a másodperceket, és úgy érezte, a lába tűzben ég. Majd felébredek, gondolta, furcsa álom. Újra kinyitotta szemét, a szemben lévő tükörben újra az a mesztelen hát. Ruhája a fogason, a takaró keresztben, de miért égnek úgy a lábai? Oda nézett. Lábfején sűrű, vörös lencsék. Hirtelen odakapott, és az elkent vérnek piszkos szaga volt. A lencsék aztán szétszaladtak. Péter reszkedve ugrott ki az ágyból. Elmégy szívem! Ki ez a nő? Úgy dobálta magára ruháit. Mi ez a rettenetes hely, és hogy került ide? Nem mosakodsz meg, szívem? Péter nem tudott a kopott mosdótára nézni. Meg se csókolsz! Az ajtót se tette be maga után, Bugdácsolva ment le a sötét folyósón, valahonnit előcsoszogott valaki és a markát tartotta. Csak gyorsan, gyorsan az autóba úgy bújt be, mint egy drága tiszt otthonba. Semmi közöm hozzá, de mennyi pénze maradt a nagyságos úrnak? Összeszedte a maradék pénzt. Ennyi. Ha nem szólok ennek a rüfkének felese lenne. Most hova? Ekkor már reggel kezdett lenni. A hűvös szél fáradt állambágyakat vágott Péter arcához. Haza. A cseléd az előszobát takarította. Lobva nézett Péterre, aki elfogta tekintetét. Mit néz ez rajta? Igen, a ruhája gyűrött, és olyan nehéz, piszkos éjszaka szaga van. Fázott. Fogai vacogtak, amikor ágyba bújt. Összehúzta magát, mint gyermekkorában, és arcát tenyerébe temette, mert úgy érezte rettenetes hideg egyenességgel jön már felé a józanság. Elaludt. Talán álmodott is. Tamás bácsi fekete félszermélyét látta, aztán mintha kinézett volna az ablakom. Az ablak előtt tele virággal az almafa. Messze alatta a város. Koltói. Nem, ez nem álom. Vagy ha állom, ott álmodja még Tamás bácséknál, ahol a kis csizmák állnak a sarokba, fényesen, mert holnap ugi tisztartóékkal megy moziba. Igen, ez csak így lehet. Tamás bácsi aprófát csinál a konyhában, az kopog így. Amikor kinyitotta a szemét, a cseréd állt előtte. Mit akar? Távirat, tessék aláírni. Odaadta a ceruzát, Péter írt valamit valahova. Tegye az asztalra. Tomás bácsi nem vágta tovább a fát. Az ablak eltűnt. Hiába húzta össze magát, nem tudott aludni. Miért nem tud aludni? Magda? Nem. Ez már régen volt. Valaki járt itt bent. Persze a cseréd. Minek zavarja ilyenkor? Most nem tud aludni. Valamit aláírt. Igen, valamit aláírt. A pénze jött meg ilyenkor. Nem. Valami más. Távirat. Igen, így mondta. Otthon sürgőnynek mondják. Jó lenne aludni. A szoba kivilágosodott. Amint az asztalra nézett, piros kis pecsétjével ott feküdt a távirat. Felkeljen? Olyan nehezen melegedett fel, de nem vette le szemét róla. A kis darab mindgyomban kiemelkedett a terítőből, vastagabb lett. A pecsétje, mintha mozdult volna. Nézték egymást. Lassan nappal lett. Inni kellene valamit. Akkor elalszik, mint régen. Mint egyszer, amikor a vásárról mentek haza. Sütött a naps, ő elaludt apja ülében. Milyen jó meleg volt akkor. Felkelt, hogy a szekrényhez lépjen, de az asztal mellett megállt. Tántorgott egy kicsit. Felvette a táviratot. Sietett, mert hűvös volt. Keze is reszketett. Eltépte a papírt. Édesapád meghalt, azonnal jöjj haza. Anyád. Vége a tizenkettedik kazetta első sávjának.